to chew. remember Hallo en dag sê, ek sê vir julle baie welkom hier so by vanmiddagse uitsending en ek geloof julle gaan die program geniet, dankie vir die wat ingeskakel is uh, Ja, ek dink ek gaan nie tydmors vandag nie, die program is, uh, ek het so paar extras gekies Jy weet, ek doe net elke week en dan is ek jammer ek pas hulle nie allemaal in nie So hoe minder ek praat, hoe meer gene ek kan inpas Uh, ons skop sommer dadelijk af Oh, Big Band, hoekom nie? Big Band Ik, uh, Hooked on Swing Dancing Hoe klink dit? as lang wat hy hoekt ons swing is, dit gaan aan en aan en aan en vir een totale van 7 minuute, so ek sê maar ek het die oude kort gesnij, maar dit is een herhaling en een herhaling. Ok, wie is ingeskakeld? Mirano Junker, daar van Kroasja, dankie dat jy ingeskakeld is en saam luister na die program ek gloe jy is nou uh, ook al, al, al reeds ingeskakel en dan eh uh, ja wat moet ek sê sy is in Nederland sy sal nie kan inskakel nie sy sê hulle is nou daar waar die mense is eh uh, formule 1 of wat, wat noem hulle dit uh, ja formule 1 uh, uh, maal, met die resieskarre hulle self <laughs> het met fiets gesery daarna waar dit uh, gebeur, so ek geloof hulle gaan dit ook lekker geniet, so is vir daar die rede, wat sy nie ingeskakel is nie, maar ja ons verskona, natuurlijk vir iets so lekker, en dan Murano sê, die erge skades, wat hulle gehad het met die wind, uh, daar in Kroasja, wat die dakke so afgewaai het, en, en, en anders skade, sy, hy sê, alles kom daarom nou weer op dreef, hy het 7 kilogram verloor met die dakwerk en al die, so uh, ja, ok, ons gaan aan met die program, en volgende op die speelhuis, kom speel om vir, uh, oh nee, hierdie is uh, Dottie West, met uh, Country shine aan, hy gediend 73, ook uh, lekker vrolijkie ene, You come you, you love me and it's inviting to go where life is more exciting But I was raised on country sunshine I was raised on country sunshine green dust beneath my feet Run through fields of daisies wading through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 inside of me I love you please leave me i wouldn't want you to ever as hy, hy was een bykie vannigger en hy uh, het my amper onkant gevang, omdat hy so vannig is nou ek gaan nou Gert Potgieter speel vir, speciaal vir uh, Myrano Junker en sy eie, boere meisie die dochter van hom, ek denk hy naam is Liana Leandra uh, nou nie, ek het nou die naam het my nou ontgaan, maar oké, okay, hier kom Gert Potgieter met een mooie meisies, fraaie bloemen en dit is vir, uh, vir uh, Mirano sy eie boere meisie sê hy Mooie meisies, fraaie bloemen Al die meisjes wil ek zoenen Zet die nonna's op een reen Kijk hoe mooi is hul vir me Kan ek al die nonna's kreeën Ek zal hul aan snoerties reën Snoerties reën, paar aan paar. die jongmans nieuwe jaar Mooie meisjes, fraaie bloed al die meisies van ek soen en sê die nonnas op 'n reëk, hoe mooi is hul vermel. Kan ek al die nonnas reë, ek sal hul aan snurkies reë, snurkies reë, paar aan paar vir die jong mans nuwe jaar. mooie die meisies vrae blomme, al die meisies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 Ach, ja, wat kan een mens sê? <laughs> ja, beter krij mens nie, al die boeremeisies, dat hy was vir julle, en uh, gesing dier Gert Potgieter, hy is eindelijk een operasanger, uh, maar hy uh, was nie een operadlied nie, so ons geem krediet vir sy uh, <laughs> weergave daarvan. Ons het een birthday boy vandag en ek wil vir hom sê baie baie geluk met sy verjaarsdag en dat hy oog soveel jare of ja, weet al sy jare joh, hy uh, sy ouderdom, maar die man uh, hy is ons allemaal een bykie voor en uh, ek voel ek moet oom sê maar <laughs> uh, nee ek geloof nie, hy sal dit waardeer nie en uh, Ja, en ek hoop Betty gaan vandag die bederfding doen, en dat sy for a change vir die ou man gaan a treat gee, en ek hulle bly en Amper sê ik Boksburg, maar dis Korneel sê hulle wat daar bly. My wereld, betie, hieso, van hier, ander kant, net oor kan die Bultfontein, Bild, uh, wel <laughs> daar ivers, ek het nou rechtig vergeet, betie, ek sal moet gaan opsoek, so dat ek julle, het uh, dorpie daarom vir jou recht kan sê, maar ek hoop julle is aangeskakeld in die eerste plek, en uh, baie geluk met jou verjaarsdag uh, dreier, en hier kom ons nou en dit is jou verjaarsdaglied hier van Westminster, Westminster choir baie klassieke uh or, or, or, or, orkes, en en en sangers ek dink hulle sing amper elke polka kom eens luister <S panelists> sê, uitsluitlik vir uh, Dreyer en, en Dreyer uh, Kroenje <lacht> ek wil nou net sê Heinz Kroenje het my nou net geremind dat hulle is op heilbron. nou dank jy dat jy ingeskakeld is Heinzie, jy is moes van uh, Zastron of Zerist iets wat met een begin en ek gloed het is Zerist jy en jou mense daar wat ingeskakel is op jou eie uh, Ramkat groep. Oké, okay, ons gaan aan met die program. En ons kom nou by een, wat ek vir Betty beloof het, ek gaan verhaas, hoe oh nie, sorry, sorry Betty, uh, vir, vir uh, uh, Alida, beloof het, ek gaan verhaas speel, wanneer, zodra ek vandag weer opkom. En uh, ons luister nou na Vicky Leandros met Dreams of Good Friends. En dit is vir Alida, uh, Alida Stijn daar in Rustenburg. Hier kom die Likie. as hy, dit was Wikileandros vir Betty de Kok van Heilbron en uh, ja, dankie Heinze, jy het my recht gehelp daar so en uh, ek gloe, jylle luister ook lekker daar en uh, ja, die volgende en wat ek uh, op die speler, ek was vir a week of uh, was ek in die hospitaal toe kom ek vir een dag uit dit was laas week uh, wat sy nou siet Uh, vrijdag. <laughs> en uh, toe sommer <coughs> as kies toch my sondag uh, marag, toes ek die nou skielik weer terug hospitaal doe, vir nog een week in, en wie heele? Ek het niks my keer, toe ek die eerste keer ingaan nie. Toe ek daar aankom, dis waar al my probleme begin het, toe hulle begin het toetsen doen vir alle rane dinge. Maar in elk geval, uh, ek is van, oh, van marag as uh, kon slaan net betijds vir my om vannig hierdie program by mekaar te sit en om vir julle aan te bied, so ek hoop julle geniet om, het was vir my uh, wel op split second wat ek om moes gedoen het uh, en uh, maar ek hoop ek het die rechte muziek gekies vir vandagse uitzending om julle in die naweek moed te kry Nou die groep wat, wat ek nou gaan speel is een vrouwelike vokale dieu wat in 1977 die Spaanse kunstenaars Meite Mateos en Maria Mendiolo of Monella gevorm is. Uh, die paar het vannig internationale sukses behal met hulle debiet soel hoe Jesera Kambugi wat nummer 1 oor die hele Europa bereik het. Die ander twee, ek gaan so twee van hulle speel, wat ek vandag vir julle gaan speel, is van 1977. En die likkie is Karamea, en dan die ander ene is The Devil Sent You to Lorado. Julle ken, onmiddellik as julle hom hoor. Hier kom Bakara met daar die twee likkies. remember the piano Playing the same old melodies The late night crowd Was wild and loud But then a shot Outside the bathroom And then I saw you for the first time The way you step out of the dark Up to the bar Said, here we are Whiskey for me For you, tequila They never sent you to Laredo Because she knew that I was there And then we started to the piano, playing a different melody, you wanna dance, you wanna dance, let's hold the men, without the dollar, and now you gotta leave the radio, they want you out of to Loretto Because he knew that I there And then we started to face it so I will send you to Loretto because you knew I would be there. Nou, like me, ja, yeah, die duivel het vir hulle is stoute naweek week gereel en uh, prachtige meisjes die twee van Ibakara en uh, dit is wat hulle gesing het vandag. Oké, okay, ons gaan nou, wel, laat ek net eers welkom sê aan Uh, Louisa, Louisa Heinzmeier daar van Kroonstad baie dankie dat jy ook ingeskakel is en uh, ek moet sê yes, uh, sy, sy stier gereeld vir my uh, muziek luiste en uh, dan laai ek hulle af, so baie van die muziek wat ek speel, kom van Louisa af en die een wat sy wil well, net net om 'n voorbeeld te gee. Kyk, luister hierdie impresif uh, lys wat sy nou in die week vir my gestuur het. Dat dit is last a date uh, die instrumentele ene van Floyd Kramer. Still van Billy Anderson. 'n uh, liedjie van 1963. The way would wind. En wathou Tex Ritter song 20 Uh, wel <coughs> 19, maar dit is The Wayward Wind, Does My Ring Hurt Your Finger van Charlie Pride 1967, I Walk the Line, Johnny Cash natuurlijk, uh, uh, uh, en the, the, the Tennessee 2 song 1958, Tammy Ounette Saliki t i v o r Julle onthou hem En, uh, dit was 1966, was haar weeggehawe, maar ek weet, uh, Barbara Rye en baie ander het om daar nagesing, dan Stand by Your Man, weer Tammy Wynette, en dit is 1964, uh, hy het my een nieuwe eeneuiler gegee, en ek is bevreesig, het hom nie gebruik nie, hy, eh, uh, vreed of, of hy maak my keelseer en ek uh, uh, dink hy vreed aan my stemman ook. <laughs> Am my losing you, Jim Reeves in 1992 en the wonder of you, Ray Peterson, 1999. <coughs> nou, is die nou nie een impressive speellys nie. Julle gaat hulle allemaal nog hoor. Ek moet hulle net aflaai en oorsplaas na eh, uh, mp3 toe, en dan sal ek hulle op uh, programme sit so, dier die loop van die tyd. Ok, ons stap aan met die program, en die program sê nou Engelbert Amperdien en die liedje wat hy vir ons gaan sing is, Blue Spanish Eyes Blue Spanish eyes Teardrops are falling from your Spanish eyes Please, please don't cry This is just adios and I Bert Hamperdienst weergawe van Blue Spanish Eyes, uh, ek weet as julle na Elvis in die gang kyk, Elvis weergawe van die specifieke likkie op video daar op uh, YouTube en uh, jy, hulle daarom a damiekie daar met die mooiste, mooiste oor wat ek in die langtijd geseen het en ja, dit is prachtige Blue Spanish Eyes daai uh, ok jy, jy, jy, nou met hierdie speel aandoening van my, wat die uh, uh, in een heiler uh, so sit in vreet, uh, of aan krap, of uh, ek weet nie wat doen hy aan dit nie, maar ek moet om inasem tot in my longe, nou kan ek net wonder wat gaan in my longe aan, maar in elk geval uh, nou op hierdie stadium, je weet dat die hond mis my ook, <laughs> wanneer ek weg is hospitaal toe, en van die oomlik wat ek by die huis kom, kan hulle my nie uitloos nie, hierdie ene le nou op my voete, en uh, nou wil ek nie graag die oukie wakker maak, he. jy weet, ek moet een uh, glas water gaan gooi, of een glas iets vir my gaan gooi, en nou om my keel te lubricate, sit ek hier moet te pak uh, uh, marshmallows, en hoe as die diabeet wat ek is, en behoort ek dit ook nie te doen nie. Maar eventueel, hond wil opstaan en nou afkom van my voete af, so die myskuld is, dat ek om uh, wakker gemaakt het of iets nie. Maar in elk geval, die volgende een is, Ves Parker, dit is nou een voorbeeld van een van die, wat Louisa al in die verlede van my gesteer het, en hy doe natuurlijk, better of Davy Krokket, Lecker lecker wisston Bor known up cotton Tennessee green has in the land of the free raised the woods so those he every tree killed him the bar when he was only three Dazy baby cro of the wild frontier single-handed through the engine war till the creeks was whipped and the peace was in store while he was handling his risky chore made himself a legend forevermore Davy Davy Crockett being of the wild frontier He'd give his word and he'd give his hand that his enginejun friends could keep their land rest of his life he took the sand That justice was due every redskin ban Davey, Davey Crockett, King of the Wild frontier He went off to Congress and served a spell Fixing up the government and laws as well Took over Washington so we hear tell patched up the crack in the Liberty Bell Davey, Davey Crockett, King of the Wild Frontiers When he come home, his politic and done The western march had just begun So he packed his gear and his trusty guns And lit out grinning to follow the sun Davey, Davey Crockett King of the wild frontier His land is biggest and his land is best From grassy plains to the mountain crest He's ahead of us all, meeting the test Following his legend into the west baby Davey, Davey Crockett King of the Wild Frontier Davy, Davy Crockett King of the Wild Frontier King of the Ja, dat is lekker en het was een ware story, die story van Davy Crockett die King of the Wild Frontier as jylle vraag hoe wat who was known as the king of the world franteer, dan weet jylle ek het nou vir jylle gesê dit is uh, Davy Krok het, miskien wen jy 20.000, mis as dit die vraag is <laughs> nou ja, ek word nou gewaarski so dier sister Annikie sister Annikie uh, Anna Marais, Anna uh, van Parijs uh, my wereld nou van vergeet maar in elk geval, sy weet ek praat van haar en ek, uh, amal wat haar ken weet ek praat van haar en sy sê vir my ek beter hy glas water gaan haal in plaas daarvan om hier te sitte en, en uh, maasmelos op te vreet Annikie was haar lewe lang was sy uh, sister en uh, ja, sy het al voorheen aan my gedokter by een van die reunies het ek geval en my armnerf afgeval Uh, en uh, sy het het vir my gefiks nou ja, sy sê nou, ek dink daar glas iets gaan beslis help om jou kuchie en jou keel te verbeter en uh, ja, sê ek geloof sy stem ook nie saam dat ek uh, die marshmallows moet eet vir daar die rede nie sy sê ek moet die hondtie nou maar wakker maak uh, sy voet in die visblik Hashem sy was sy nou hier. Le, ek kyk so af en ek sien sy hy lê tussen my twee voete met sy kop op my een groot toon se kant. Maar in elk geval. Uh, het dit sal wreed wees. Nou, dit well, van die volgende twee liedjies kom ook van uh wat s'n naam uh, Louisa af. Louisa Hensmeijer, en, oh, ja, by the way, ek weet nie of ek het mag, bekend maak nie, maar, uh, jylle, mense, jylle is die rede daarvoor, dat hier die spesifieke treffers van Tukatat nou, op die oomblik, loop hy voor, op die wouting. So, baie dankie vir jylle ondersteuning, en baie dankie dat jylle, eh, uh, vir hom gestem het uh, daar op die voorblad. Elke stem help en uh, ja uh, so, ek loop op die oomlik voor, dan is het Janny met sy country muziek uh, hy is volgende en dan is dit uh, wat sa nou uh, my world sy saai uit vir my kertibibibu eh Uh, ek sê, Hanlie van Royen, yes, wat, wat sikkel ek so, dan dan Hanlie van Royen op haar program, en uh, uh, sy is in die derde positie, dit is die eerste drie posities daar, dit is eerst die hele, ek sê nie echt nie, die program, ja, dit is die programme wat uh, hulle voor stem, die program eh uh, loop voor die twee treffers van toe tot net dan is het eh uh, met sy sien kan 3 en dan het ons vir Hanlie met uh, wie sê dit ag nee wat iets van alles hier yes. seker ek dink ek, ek, ek, ek, ek, ek, ek begin 'n uh, met Ali Bedley ry Hier, ek kan nie geloof, ek slaap so veel nie daar na jou hospitaal mens slaap en slaap en slaap en dis al wat daar is om te doen en ek krij dit recht dag en nacht ok, hulle maak jou elke 5 minute wakker om te hoor of jy daar aan die slaap is en jy weet en of jy het doors of jy iets heeft te eten wil hee he. yes, maar in elk geval, hier kom nog een van uh, Louisa Heinz Meijer En hierdie ene word dier Karel Malcolm gesing en jylle sal hom ook onthou wanneer jylle hom hoor. Vettie bam bam. Omdra jylle, hey vettie bam bam. Oké, okay. kom hy. Do something No, not because You're so big and fat Don't believe I'm afraid of that Self-prace is no recommendation I'm looking for creation Hey Fatty Bum Bum Sweet sugar dumpling Hey Fatty Bum Bum Let me you something Don't need to look like Moss upon a one breath I wouldn't stop trying to I dropped down dead Never let your big size fool you The cooler day appears Span a one dollar bread I wouldn't stop trying till I dropped down dead Never let you big size fool you The cooler day of the cool you. Hey Fatty Boom Boom With sweet sugar dumpling Hey Fatty Boom Boom Let me tell you something Not because you're so big and fat Don't believe I'm afraid of Jy sien daar uh, Louisa, daar maak jy dat ek vloek uh, Ek hoor nou dus Vetti Boom Boom En nie Vetti Bam Bam nie <laughs> Ja, so ek is bezig om te vloek Hier op die licht uh, Oor die hele Zuid-Afrika En die wereld Ons saai wereldwijdheid Jo, ja, eh uh, So, oké. Okay. Die volgende ene het ek ook nie 'n of 'n uh, agtergrond oor die sanger nie. En eh uh, ek weet net Elvis Sim ook die liedjie en hy sing om lekker. Dis 'n lekker liedjie wat lekker gesing word. En kom ons hoor hoe hierdie ou man Sy naam is Karel Perkins. Dankie Annetjie. Hier gaan hy. Well is one money. Two for the show Three to get ready like go cat go But don't you Step on my blue straight shoes You can do anything But lay off of my blue face shoes But you can knock me down Step in my face Slander my name all over the place And do anything that you want to do But uh-uh Honey lay off of my shoes Don't you Step on my blue suede shoes You can do anything But lay off of my blue suede shoes Oh, let's go, cat burn my house and Steal my car Take my liquor from my old fruit job and do anything that you want to do, but uh-uh, honey, lay hard for them shoes, and don't you step on my blue-sweat shoes? You can do anything but lay hard for my blue-sweat shoes. Show three to get ready, Now i go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but that's all my blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe, blue, blue, suede shoe, yeah, blue, blue, suede shoe, yeah. Daar sê, sjoe, ek het gauw gehard loop, en wel, wel ek het die hond wakker gekry, dier my voet te beginne tep, je weet, op die maat van die muziek, dan klink het vir my nie so vreed nie. So, <laughs> toet ek hoef my, een glas water gaan gooi, so ek glo van af aan, sal ons beter gaan? Ok, eh, uh, Frankie Avalon en hy sing vir ons why, hy uh, hy by een vraag, hy vraag why this, why that, why that, kom ons luister nou. other and with our faith and trust there could be no other why cause I love you why cause you love me I think you're awfully sweet why because I love you I'm your special treat Why? Because you love me We found the perfect love Yes, a love that's yours and mine I love you and you love me all the time We found the perfect love Yes, a love that's yours and mine Het was, Frenkie, Frenkie, hy uh, en daar sê ek, uh, dankie Annikie, en julle help my nie, is recht nie. Dit is nie Annikie nie, dit, ek praat van Louisa, sorry man, dankie Annikie, dat jy my arm rechtgemaak het, uh, na die erge val, oor my eie voete seker. Uh, maar het was donker donker, in die paaikie af daar, na ons flat, waar ons ingeboek was. was, Oké, okay. ons kom by a mens en die mens sy naam is uh, kom ons maar kom um. uh, wie sal het wees? Ach toch sorry man ek is nie uh. oké okay. Uh, uh, no matches, ek kan het nie geloof nie, maar in elk geval, dit is grijg, gij koste, hulle allemaal ken hom, en ek het hom, sommer, hier is een mens, sê hy, en ek het sommer 2 liekies in een rij van die ou, uh, en ek weet nie wat vir, nee, hier is een mens, syng hy alleen, en die ander een, syng hy ook alleen, Nico Nico Nico Nico Nico Nico Nico Nico Nico Nico is die ene naam en die ander ene naam is Guy Korsten ja, en hy is een mens uh, sê hy vir ons right, lekker luister na twee in een rij Heng me me dan ni, kan je ni onthou ni, for jo, for heet ek ni. Heere sammens, ek me o hand, ek zoek na jou. Heere sammens, ek heer salien. Die mee jou vertrouwen Die mee wat ek vraag Hier is een mens, ek heb er al Die hand, ek zoek na jou Hier is een mens, ek is al in waarom is soos hier is 'n mens i can borrow he may hands ek so hand, na jou hier is 'n mens i can s Senora, and goeie naam. of Nicolien, sing Gai Korsten Gerard Korsten, en uh, ja, ons geniet altyd sy muziek uh, uitstukende Zuid-Afrikaanse tenoor, en uh, ja, jammer hy toe vroeg verlaat, uh, maar uh, sy muziek leef aan. Nou, nou, kom ons en ons uh, Ja, ek net hoor wat sê, uh, wat is hy nou? Uh, Mirano Merano, ek hoor jy sê iets, wat sê jy? As hy, hy luister aan, naar ie, naar nie. Oh, Oké, okay, ek geloof, dit beteken, hy luister nog steeds na my. <laughs> Oké, okay, uh, dank jy die ingeschakel is, Merano, Uh, jy moet die mens daar van van jou wereld van uh, Kroasië moet jy aanmoedig om ook die program uh, by te woon en saam te sing en as ek nou geweet het jy is vandag op so paar Duitse likies opgesit het en uh, of Duitse nie uh, ja, ja, Duitse en uh, Nederlands en uh, dat jy ook saam kon geluister het, ek het eh uh, een hele klompie van hulle wat prachtig is en ek het een hele klompie van hulle by jou gekry ook maar in elk geval uh, en ek sien uh, uh, Rudolf is ook ingeskakeld paie dankie daarvoor uh, ek waardeer wanneer jy ingeskakeld is ook en dat jy saam luister en hopelijk die program geniet jy werk seker weer laat vanavond dat jy nou nog by die werk sit maar ek weet jy kom betekere is jy so 7 uur 9 uur by die huis as jy vandaar vertrek ok nou gaan ons aanstap en aanstap rooi, nee wacht dit is seker nie wat het is nie uh, ons gaan aanstap en Jesus zangeres is zonder naam well, ok, en sy sing vir ons die slavenkoor het neem aan, dit moet Nederlands wees kom ons hoor verstaan dat in hy is and yeah. yeah. Yes, dit klink prachtig, is aangenaam hoe die Nederlandse taal het vir my altyd net so ietsie komies, kan ek sê, en uh, ja uh, ons uh, geniet jylle muziek en die jylle vrolijkheid dit maak vir my altyd ach, so traditioneel traditionele vrolikheid, as daar vingste en feeste en, klink of jylle, jylle jy leven bestaan uit vingste en feeste, maar in elk geval, ok, nou kom ons by, ek, man, hier is iemand wat hier hier syng, maar nie hierdie, hulle sê hier so tjekrie, tip, weet nie wie dit is nie, maar die liekie is a baie bekende jene, Ek sal net nu, of julle sê, wie omsing. Uh, sê nou my vader, geniet om. Baie lekker. lekker, lekker, son of my vader, en uh, ja, ek het hier gaan Google gauw gauw, terwijl ons, terwijl jylle weg was, jy weet, terwijl, oh, is het ek wat weg is, of jylle? Nee, ek is nog hier, so, maar jylle is nog daar, so, wonder, ja, een van ons was weg geweest maar in elke val, makkie saak, wie nie, uh, het ek gauw gaan loer, en hier geel uh, dat uh, toch die naam op wat ek hier het en dit is Chicrip sinne maar vader en uh, die ander ene is uh, Giorgio maar uh, nee dit is nie die een wat ek aan gedink het nie so ek wonder wie sing hom regtig ok maar hier eh uh, het uh, Merano nou vir ons 'n foto opgesit van een van die feeste en het uh, is kermis in hulle dorp en wel, weet nie of hy die breide breidegom is of wat nie, maar het like of hulle in die aal afstap uh, op pad naar die uh, preekstoel en die dames uh, of die dame daar is, er maar verskrikkelijk lang een lange dame en uh, weet nie het is kermis, maar het is seker nie trouwe nie, daar is een uh, als traditionele klere en, ja, ek soek weer volksspeler hier in ons land ook, sal dit nou nie lekker wees nie. O, ka een, wat julle allemaal baie lang glaas gehoor het en graag weer vul oor, dit weet ek en ek in het veele kategories, sê, nou, die dame was slechts bekend as Cornelia en, eh, uh, was die dame van uh, uh, uh, beslis een uh, slagoffer van die ouwe regering waar sy uh, groot hoogtes kon bereik het as daar nie soveel boykotte tegen enig iets in Zuid-Afrikaans was nie sy beslis die talent gehad om internationale superster te, word, superster te word dit is Cornelia en sy Zuid-Afrikaanse meisie het sy send vir ons picking up pebbles En iemand anders gekom en sê, gooi in die met paas en kaas. Maar, het is een van die komediante wat my daar het voor een dag gekom het. Kom luister Cornelia met Picking Up Pebbles. Look at the kids on the sandy shore die het dit breed Picking up pebbles and throwing them into the sea Picking up pebbles and throwing them into the sea Picking up pebbles and throwing them into the sea Vamos sustra ja ja of pebbles en gooiing them into the sea. Hyns, uh, laat weet nou net, dat hy ook, as hy uh, aanvraag moes doen, sou dit die een wees wat hy sou aanvraag. So, ek het jou voorgespring Hynsie, en uh, dankie dat jy nog luister daarvan zeerest, jy en jou groep, uh, maar jylle gesels nie veel op jou groepie nie. Kom aan, maak hulle wakker. En uh, ja <coughs> kry jylle in die mood, die naweek mood. Want dis wat ek probeer in is, uh, ek nie kan nie, dis, jou mense, kry jylle jy in die mood, om saam te luister, tenminste. Oké, okay, ons, ach, ons het heel wat Afrikaans vandag. Herbie and Spence is uit die musikale gesin van 14 kinders geboore. Tjoe, hulle kon een band gevorm het, of nee, vijftien is een rugbyspan. Hoop, ek weet nie hoeveel allemaal sienkies was nie, maar uh, 14 kinders. Hulle begin hulle sangloob in 1969, toe hulle aan uh, talentcompetitie vir LM Radio in Pretoria deelneem. <coughs> Sorry, uh, platecontract met RPM, platemaatskapie, het kort daarna gevolg en hulle tref die wilgebom het in 1972 een ruim, roemreike loopbaan in die Afrikaanse muziek ingeleid. In 1978 is hulle na die landsweie meningspeiling die gewulste sanggroep in Zuid-Afrika aangewees. Nou ja, kom ons luister na die wilgerboom van hierdie twee Afrikaanse sienkies. <telling> Daar is hy, daar gee hy sy geheime weg, daar in potje stroom by die wilgerboom, waar hulle ek het uh, ook twee naam in die boom ingekerf, en ek het een teruggegaan, so en toe, na die boom toe, en vraag hy sy kon nog uitmaak, daar staan 11 vier, loves, en, jy weet, enzovoort, enzovoort. Ons is nie nou op geheime weg hier nie, ons, wat noem hulle dit? Uh, confessions. <laughs> so, ek sal nou nie sê wie die naam is nie. Dit was in die peter Pan Park, daar in Welkom. Jo, ek, ek hoor die, die, die, die hele park is deze daar een uh, bosie, een bosie van een fontein, of wat? <laughs> Dat is nie die nekkiese groen peter Pan Park, wat ek onthou nie. Eie, hey, Artier hartsheer. Oké, okay. die oom wat nou vir ons gaan sing is in 19, ek denk 64 wat hy oor lede is al in een vliegongeluk net, net na dat hy in Suid-Afrika was om uh, die Jim, Jim, Jim, Jim, Kimberly Jim ralprent te skiet. Maar in elk geval, James Travis Reeves is op 20 augustus Ligentine 24 in Galloway Panola County, Texas. Gebore, sy pa het gesterf toe hy jonk was. <kling> Ekskuus, eh my my keel hy, hy het op dinge in my keel afgedruk. So dalk is die <kling> eh eesigheid en nie heeltemal die eh Sy pa het gesterf toe so hy jonk was en sy maa het een groot gesin onderhoud door in die velde te werk. Vroeg in die, sy lewe het hy een likkie, of misschien is so het omdat ek so baie praat, ja. <lacht> Vroeg in sy leven het hy die likkies van Jimmy Rogers geluister en op die oude, hy <coughs> toch hambolstig, op 9 doen in sy eerste radio uitsending van 15 minuut op een schriftpoort. Radio Stasi. Ek gaan minder nou moet jylle praat van hier af. Maar die liekie wat hy vandag vir ons doen is sy heel, ek, ek, ek, ek, ek dink het was een van sy eerste 10 liekies wat hy vir ons gedoen het. Eh, wat, hy, wat, wat hy gesing het. En natuurlijk is dit Radio Samigo. owe some ego Idios my friend the road we have traveled has come to an end when to love the same love one love has to lose and it you She longs for It's you She will choose Adios Compagno What must be Must be Remember To name One muchacho For me I ride To the real Where my life I will spend Adios, amigo Adios, my friend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 my friend Die enigste ene wat die stijl gehad het die enigste ene wat so gesing het die enigste ene wat sy stem goud was en dit is Jim Reeves so ek gesê het, ek gaan nie baie praat nie, ons gaan volgende luister, na, ja, jylle terecht geraai, <laughs> Christopher J. Davison, alias Christeberg, hier sy hele pedigree voor my, en ek gaan dit nie met jylle deel nie, ek gaan net vir jylle sê, die liedje wat hy vir ons gaan syng, is Time in a Bottle, If I could save time in a bottle The first thing that I'd like to do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 Looked around enough to know That you're the one I want to go through time with Hallo, Christe Boog En hy het vir ons gesing Time in a Bottle Nou die twee damekies wat nou vir ons gaan speel Het ek al geïnterviewd en uh, die uitgave waarmee ek hulle geënterwee hoed was met lente vrolijkheid en natuurlijk praat ek van die venterkies en dis nog toe hulle op school was dis toe hulle nog toe hulle nog venterkies was <laughs> ok en is, ek uh, weet die ene is nou getrouwd die andere en blij saam met die boyfriend of so iets, so iets Uh, maar in die ma se huis natuurlik. Uh, dat gekyk kan word hoe dat uh, die mense hulle gedra en uh, maar uh, okay. Uh, die lyk wat hulle gaan speel is uh, sorry Jannie, ek beweeg op jou terrein, maar dis 'n country medley. En gelukkig nie baie lang een en nie. Hier is die twee ventertjie dametjies. Yeah, yeah, yeah. sê, het was so a country medley sien jylle waarvoor daai program is, waar jylle moet gaan stem daar het ek achtergekom country is ook op die winnerslijs en uh, ja, toe weet ek ek moet om include in my program so, wees seker jylle gaan doen jylle stemming kijk na al die opties uh, voor jylle kees maak want, eh uh, ons wil graag weet wat er programme of wat er type muziek jy meeste van hou en vooral wat er programme jy ook baie die meeste van hou en uh, ja dan kan ons vir ons self, kan ons besluit ek doen die rechte ding of ek doen nie die rechte ding die uh, <coughs> ja maksoor die volgende ou oh, wat vir ons gaan sing of nee, kom ons geluister na uh, die, uh, die, Koos Kombuis se Lisa se klavier, natuurlijk, hoekom nie? Ek het een vriendin ver by die blouse sy die mooiste melodie Die hele wereld word stil En luister in die donker heen Na die nachtgeluide Van Lisa se klavier Prachtige liedkie, prachtige sing, prachtige speel Dit is Lisa se klavier van Koos Kom Boes. Nou, en weet nie of ek hier Ludwigse uitsending het, of wat, of wat nie, uh, treffers van toekant tot nu, maar hier buitenkant uh, ek sien op my uh, my spy cameras wat ek hier op het, in die, hierdie straat en in die voorste straat ons het, twee straten, voor en achter, nou uh, hier is een motor geparkeerd hier buiten, en eh uh, ja, my klank is redelijk hard, ek weet nie vir dit sit, net om te kom luister na my program nie, ek weet nie, <laughs> kom ons, so. ons geloof so, dan, uh, miskien moet ek die speakers van my camera's aanset, dan kan hulle dit uh, beter hoor, maar in elk geval, ok, uh, ons volgende optrede, want volgende klank, hy is al kwart voor, en ek het nog nie so van die spot gedoen nie, so vandag gaan ek om oorslaan, want uh, is, uh, uh, uh, Joyce so teel van die program daar, en sy trek moes, sy het gister, het sy gesê, sy is bezig om boks te pak, die trekloorie gaan daar wees, en uh, hulle het na al 30 jaar, wat hulle in hulle vorige huis geblei het, en morgen trek hulle na een uh, Uh, enkel verdieping <tosses> sy sê hulle kan nie meer die trappies hanteer nie so sy is nie vandag op die speelluis nie of op die <lacht> luisterluis sal ek sê en uh, ja, ons stap aan en ons kom by vandag is die stiefseen van Virginia Lee ek sê dit elke keer maar daar is op die keer mens, nie mense wat nie luister nie dan hoorde hulle dit vir die eerste keer Clive Bruce, hy maak sy eerste opnames as achtergrondsanger op 1960 later bemeester hy verscheidenheid instrumenten in 1971 uh, bereik hy die nummer 1 positie op Ellen Radio sy treffersparade <coughs> ons speel en ons gaan luister na die Natuurlik, ons allemaal ken so in myse in ons lewe of in ons bieren. <coughs> Ek praat van Sally Sunshine. Hier kom my. You're the eldest of Sally Sunshine And a room in the ghetto is your home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 watch is ma sê, baie baie syke meisies wat groot word waar hulle ma moet speel op een vroege ouderdom reeds ok die volgende ene wil ek nou speel, na al die mense wat vir my sterk en woordsterk en al baie type goed gestuur het in die hospitaal uh, en ek was nie ees ooranvankelijk toe ek ingegaan het was ek nie syk nie Ek het syk daar uitgekomen. <laughs> maar in elk geval, uh, ja, die water help ook nie. Uh, en toe ek die die kan noem, toe start hulle die kar in hulle rij. Damn it! Uh, Oké, okay, ek sê, in die volgende plaat, gaan ek nou speel vir die mens. En die liekie wat ek gaan speel, word gesing door... Uh, kom, kom ons kies hieso, ons maak dit Lauroeke Raug van Kaapstad is een bekende sangeres en sy is een van die bekendste contemporeire sangeres in Afrikaans, jylle weet uh, ek hoef dit nie vir julle te sê nie, so jy gaan niks verder sê nie, uh, maar die liedje wat sy vir ons gaan doen is die een wat ek vir al hy briewe, wat ek gekry het joh, en hulle was hoordes geweest en elke dag terwijl ek al was het ek van hulle gekry so lorieke raag vir die mense wat ek lief het hier kom my die mense wat ek lief het Kom groei op my soos mos Daar laat ek al na harte lus gedij En loop ek door die wereld Beskut in die kou aan Die snoezigheid self Ek met my mos kom daar een oorlog kom oor die meese wat ek lief het A extra liefdeslaag om my so maar sier ek vir die wereld gepanserd in die vuur die Ek met my mens kom daar sien Maar as iemand wat op my gegroeid Weg moet gaan Dan sy daar is sierplik Dan sluip ek dier die baal Die kwets waaruit soud Ek met my sierplik Wat net nie wil genie Wat ek lief het Kom groei op my soos mos Daar laat ek op A harte lis En loop ek door die wereld Beskut in die kou Die snoezigheid sal ek net my mos kom baar Dankie, Laureke Relch, vir daar die likie, die mense wat ek lief het. En, uh, baie dankie vir al die briewe, al die uh, aanmoediging, al die word gauwgezond, al die, al die dinge, uh, wat uh, deurgestuur is, gedeerende my tijdperk in die hospital. Ek was twee damn weke, wie hoe is dit, uit my leven uit, en ek kan nie, ek het nie my wankiesprogram gedoen nie, ek kon nie, ek was daar, en, Ek, tot my foon wat ek saamgevat het het ek vergeet om my, om die tjadjur saam te vat so dit het ook veel gehelp ok, die een wat ek nou speel is weer Afrikaansie ene en dit is van Basie en Rosa wat ek ook geen in, in, in informatie oor krij die ek wil graag weet wie is hulle en ja en die, die, die, die uh, lied wat hulle sing is tot ziens my lief Ek sien jy weer. Goodbye my love. Ah, ja. Tot my lief, ek sien jy weer, ek haak nie langer by. Gister was ons afschuid, morgen groep ons weer. Oor jou liefsheid wat doen, bly my hart by jou. Want jy is die eerste een wat vir lot het nie my. Jy mag nie met my saam gaan nie. Die oorlaans van betaal Vergeet is al die hartse eer Wanneer ek jou kom hou Tot sinds my lief ek sien jou weer Ek kan nie langer blij Gister was ons afscheid Morgen ons weer word ek, ek bly my altyd by wanneer die eerste bomen nooit verlaat ek jou Sterre en mens, die was by Tot my Tot my lief, ek zin jou weer Nou ja, dit is daar die tyd van die middag. is tyd vir my om af te sluit met die tweene rij. Maar ek gaan vandag net een kan inkry. Uh, ek gaan jylle tot sê en afsluit en dan die rekenaar net uh, die, die recording afsit, so dat ek die program kan stuur vir die ander stasie. En uh, maar direct daarna sal ek dan aangaan hier waar jylle nou luister. En nog so 8 of 9 likies om julle nader te bring aan Rudolfse program wat 5 uur 8, 6 uur sal begin en dit is, uh, ja ok o, ons uh, sluit af dan met uh, wel as julle versoeken wil instuur assoblief stuur julle versoeken as julle met my wil gesels assoblief ons gesels opie blad en eh uh, Oké okay, so, die een wat ek mee gaan uitspeel is, ek gaan uitspeel met Jackie De Shannon, en sy sê, goeie raad, purler love in your heart, en ek hoop jylle die program geniet, ek hoop jylle gaan hierdie program, uh, of hierdie liekie dan ook geniet, goeie, goeie, goeie, goeie, en was vir my vorig om die muziek met julle te deel, lekker week verder, lekker na week, en tot die volgende week, is het ek Ludwig Venter wat sê, wees soot, loop mooi, was julle handen, en, ja, go bye for now, bye for now, uh, hier kom, Jackie De Shannon, poedel love in your heart.